Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ 31. Коли Дентон направив на мене ствол пістолета, я побачив дуло, яке на той момент здалось мені більшим і глибшим, аніж увесь зовнішній борг держави. Він дивився на мене сірими очима, які блищали. У них чітко проступало рішення натиснути на гачок. Перш ніж він це зробив, я кинувся до нього з раптовим болем у скронях і подивився прямо в очі. Спочатку мене потягло вгору, але потім затягнуло у вир. Якусь мить я навіть сумнівався. Можливо, отримати постріл краще, ніж подивитись у душу Дентона. Не можна описати те, що там знайшлось. Спробуйте уявити собі місце, впорядковане, як Парфенон або Монтічелло, гарно збудовані, збалансовані у всьому. Наверху синє небо, навколо зелена трава та пухкі білі хмари. Квіти та діти, що бігають та граються. Ну, а тепер додайте кілька років. На будівлі плями від води та потерті плями. Небо брудно-коричневе від смогу. Зеленої трави немає, лише бур'яни. Так само немає і квітів. Лише ліани від засохлих троянд. Діти також подорослішали. Хлопчики перетворились на алкоголіків із виснаженим від розпочу й ненависті до себе обличчями, почервонілими від випивки, а дівчата – на втомлених, виснажених проституток із суворими, холодними й розважливими очима. Та й саме місце змінилось, набуло аури, люті та занедбаності, де всі, як тіні, тільки чекають, щоб накинутись на тебе. І як бонус, що уособлює всі турботи поліцейського, все це покрито густим, липким чорним мулом, тхне болотом і речами, які зазвичай приваблюють мух, таким усередині і був Дентон, хороший чоловік, виснажений роками й отруєний силою яка взяла його під контроль. Скоро від нього залишиться лише бруд і занепад. Я розумів біль і гнів Дентона, і також, чому темна сила штовхнула його через край. Я бачив, як він стояв на колінах біля чихось сніг, коли йому в руки передали пояс із вовчої шкури. Тепер, знаючи про людину, якою він був колись, можна було краще зрозуміти, яким звіром він став через насильство, голод і спрагу до крові. Я відчув, що сльози стікають по моїх щоках, і що спина сильно здригається. Можна, звісно, пожаліти Дентона та його колег. Але все ж зараз я був наляканий до всрачки. Погляд у душу дав мені кілька секунд. Але чи вистачить їх, щоб Дентон не пристрелив мене? Агент витріщився на мене, коли все пройшло. І дуже-дуже погано зреагував на те, що побачив у мені. Його обличчя зблідло, руки тремтіли. Дуло пістолета хиталось в усі боки. Однією рукою він змахнув з обличчя краплі холодного поту. Ні. сказав Дентон. Сірі райдушки його очей побіліли. Ні, чарівник. Він підняв пістолет. Я не вірю в пекло. У тебе нічого не вийде. Я напружився готуючись до марної спроби ухилитись від стрімкої кулі. «Взагалі вийшло!» Долинув спокійний голос. І прямо посередині грудей Дентона з'явилась яскраво-червона цятка, ніби з різдвяної гірлянди. Я повернув голову і побачив, що до нас йде Марконе. Джентльмен цілився в Дентона, а Гендрікс стояв поруч. Інші агенти спостерігали за джентльменом блискучими, впевненими очима. Мерфі лежала на траві, ногами до мене. Я не бачив, в якому вона стані, і саме тому мене охопив розпач. «Марконе!» сказав Дентон, випроставшись і звузивши очі. «Ти підступний марзотник!» Марконе клацнув зубами. «Наша угода полягала в тому, що ви захопите його живим, а не будете страчувати. А якщо і так, то недоцільно використовувати власну зброю. Нехай Макфін уб'є його, коли прибуде». «Якщо прибуде», – прогарчав Дентон. «Мої розвідники...» Донесли, що усі тварини скаженіють від страху приблизно за дві або три милі на захід звідси. Думаю, він скоро з'явиться, містер Дентон. Посмішка Марко не стала ширшою, а очі кольору грошей ніби покрились сталлю. Отже, давайте припинимо порогувати один з одним. «І будемо закінчувати справу». Гангстер опустив гвинтівку і вимкнув лазерний приціл. Дентон подивився на мене, на Марконе. І я побачив, як темрява повністю закрила його очі. Зібралась і готувалась вирватись. «Марконе!» – сказав я. «Вам краще просто застрелити його зараз». — Мені здається, що вам досить спроб розділяти та володарювати, містер Дрезден, — сказав Марконе дуже буденним тоном. — Ви програли. Визнайте це з джентльменською гідністю. Я спостерігав, як повільна посмішка розповзається по обличчю Дентона, коли той тримає пістолет біля моєї голови. «Мовчати зараз не можна». «Джоне, я взагалі-то серйозно. Вас я підставляти не хочу. Агенти взагалі це все влаштували, щоб тебе пристрелити?» «Яка вульгарна здогадка», – сказав джентльмен. «Агенте Дентон, нам потрібно поговорити про деякі деталі. Опустіть пістолет». «Мені так не здається». Сказав Дентон, направив зброю на Гендрікса і почав натискати на гачок. Пістолет грибнув так багато разів і так швидко, що не можна було сказати, скільки куль випустив Дентон. Гендрікс різко встав, і сила пострілів, що влетіли в нього, побалила тіло охоронця на спину. Він не встиг сіпнутись, а тим більше скрикнути. Впав, як зрубане дерево. Я відчув навіть в землі, як огупнулося його масивне тіло. Марконе почав підіймати свою гвинтівку, але Вілсон і Гарріс кинулись йому в спину і повалили на землю, б'ючи кулаками. Гангстер Вугрем вислизнув від них, але Дентон став перед гангстером і тицьнув тому пістолетом в обличчя. «Досить!» – сказав він хрипким голосом. «Зберіть усіх, несіть до ями. Макфін буде тут за хвилину». Я скористався моментом, щоб перекотитись на руки та коліна і спробувати непоміченим вислизнути. Але побачив лише пару голих м'язиздих жіночих ніг. Погляд я направив угору, повз спідницю, до розкішного торса з поясом з вовчої шкури, а потім і на обличчя, на якому було видно лише очі, моторошні, через відсутність у них якихось емоцій. Бен посміхнулась, поставила ногу на моє поранене плече і з садистським задоволенням натиснула. Біль слухняно відізвався. Мене потягнули по території, через кільце вічно-зелених рослин. Здається, я тоді думав, що будь-які звуки, які пролунають у тому колі сосен, сильно заглушаться їхніми гілками, а ще більше – деревами, які оточують дім, і ще кам'яною стіною. Тож, можливо, пострілів взагалі ніхто не чув. Потім мене пхнули вперед. Я впав, прямо і важко, піддаючись силі тяжіння, а потім вдарився об щось вологе. Мої руки ковзнули в мул і застрягли там. Холодна вода брюкала навколо обличчя, а поранене плече нарешті відчуло щось приємне. Хтось схопив мене за комір і витяг з води. Мене підтримували чиїсь руки, а я сидів плекаючи біль у плечі й обертання в голові, аж поки не примружився і не придивився до того, хто там був. Марфія опустилась на одне коліно у воду біля мене і прикладала мені вологе волосся. «Дрезден, ти в порядку?» Я озирнувся. до величезної ями квадратної, десь двадцять футів у глибину і десь вдвічі більшої завширшки. Каламутна вода, мабуть, від дощу, вкривала дно, а місяць фарбував її сріблясно-коричневим кольором. Безпосередньо над центром ями, можливо, на сорок футів вище, квадрат зібраний з дерев'яних дощок, можливо, 5х5. Мисливська платформа для приманок, підвішена на мотузках. Я бачив верхівки дерев на тлі місяця та хмар. «Дрезден, ти взагалі як?» – повторила Мерфі. «Живий, живий!» – сказав я і кліпнув, а потім додав. «Мені здалося, вони тебе вбили!» Очі Керрін миттю заблищали. Її волосся було розпатлане, джинси та фланелева сорочка пом'яті та просочені каламутною водою. Вона тремтіла від холоду. Я теж думала, що все ж вб'ють. Але потім Дентон схопив тебе, і мене закинули сюди. Одного тільки не знаю. Навіщо вони залишили нас для Макфіна? Я скривився. Вони так намагаються відмазатись від Білої Ради. Дентон хоче скинути всі смерті на Макфіна. От поясни, чому ми завжди потрапляємо з тобою, Дрезден, в такі місця? Ти була зв'язана. Як вдалося звільнитися? Їй допомогли. Пролунав невиразний важкий голос. Я повернув голову і побачив брудну міс Уест, яка сиділа, притулившись спиною до іншої стіни з бруду. Навколо неї п'ять мокрих, нерухомих силуетів. Альфи у вовчих образах. Терра тримала їхні голови на своїх колінах. Щоб вони не потонули. Дівчина виглядала понівеченою і збентеженою, торкаючись кожного з них по черзі дуже і дуже ніжно. Її бурштинові очі тьмяніли. А ось цього я не розумію, якого біса вони вас сюди запхали. І навіщо Марконе тут яма пастка у власному дворі? Він планував затримати Макфінна тут до ранку і почекати, коли той буде вразливим. «Стоп, стоп!» – задумалась Мерфі. «Ви зараз говорите, що Дендон винен у всіх убивствах?» «Якоюсь мірою – так. Я розповів Мерфі все, що знав. Про те, як агенти отримали пояси та втратили над собою владу. А потім вирішили перекинути всі провини на вуличних вовків і на Макфіна. Мерфі матюкнулась. «Ось цього мені не вистачало, бляха. Не дивно, що Дентон такий збентежений. Ось чому він так хотів знайти тебе після подій в будинку Макфіна. І саме тому він швидко з'являвся на місці злочину. Він просто знав, хто помер». Згори пролунали крики. Ми підняли очі й побачили Марконе на краю ями. Джентльмен мляво вис на мотузці, з закритими очима. Його спустили на дерев'яну платформу серією коротких ривків. Якого біса? тихо запитала Мерфі. Приманка, відповів я. Дентон використовує його як приманку для Макфіна. Уривається сюди луп гару, стрибає, щоб дістати Марконе, Дентон перерізає мотузку, Макфін падає сюди. «До нас!» – тихо сказала Мерфі. «Я відчув, як вона ще сильніше затримкіла. Вони збираються кинути цю штуку до нас! Господи, Гаррі! «Напевно, Дентон чи хтось з його людей виготовили кілька срібних куль». Вони спочатку дозволять Макфіну вбити нас, а потім пристрелять. Дуже гарний план. «І що нам робити?» – спитала Марфі, обіймаючи себе. Я похитав головою. «Гадки не маю». «А що тут зробиш?» – тихо додала Тера. «Ми з Герін обернулись, щоб подивитись на дівчину. Хтось з Альф поворушився, здається, Білі». Але похитнувся й упав при спробі сісти. Принаймні він самотужки міг тримати голову над водою. «Нічого тут не зробиш», — повторила міс Вест. «Нас перемогли». Я заплющив очі і спробував упорядкувати думки, відігнати біль і втому, а також скласти хоча б якийсь план». Мерфі тремтячою плямою опустилась поруч, притиснувши гіпс в мої ребра. Я розтібнув плащ і накинув його на плечі Керрін. Скоріше, це жест вічливості, тому що він теж був мокрий. Спина лейтенанта напружилась. Вона кинула на мене обурений погляд, але через секунду просто втиснулась під плащ, як змогла. Через мить. Керін заговорила. Її голос був тихим і невпевненим, далеким від її звичайного, бадьорого тону. Я тут трохи подумала Дрезден, і вирішила, що ти, скоріш за все, непричетний до вбивств. Я слабо посміхнувся. Це хороший жест з твого боку, мерв, і, дай вгадаю, на це натякнули останні вчинки Дентона. Вона посміхнулася і похитала головою. «Ні, Гарі, вчинки Дентона означають лише те, що він хоче вбити мене і тебе. Я так само не довіряю всьому, що ти говориш. Але він все ж хоче моєї смерті, Мерв. Хіба це не додає кілька очок в мою користь?» «Взагалі, ні», – сказала вона і подивилась на вершину ями. «З того, що я розумію...» «Дентон, хочеш, щоб ми всі померли?» «І ти все одно можеш брехати». «А от зараз не брешу». «М'яко сказав я. Хрест тобі на пузі». «Я не вірю тобі на слово Гаррі». Прошепотіла вона. «Занадто багато людей загинуло. Як цивільних, так і моїх. Тих, кого я маю захищати. Єдиний спосіб упевнитись, що все буде добре, це розібратись з вами усіма за гратами. Сумніваюсь. У цій справі дуже багато речей, які неможливо підтвердити в суді. І взагалі, оближ. Ми знаємо один одного кілька років. Ти ж мені довіряєш, так? Мала б довіряти. Знизала плечима мерв. Але після всього, що побачила, ця кров, смерті, нігарі. «Здається, я більше нікому не довіряю». Вона напівпосміхнулась і додала, «Ти мені все ще подобаєшся, Дрезден, але я тобі не довіряю». Я спробував заспокійливо усміхнутися у відповідь на її слова, але всередині відчував ураган. Загалом ураган болю, фізичного і сердечного. За цими словами ховалася самотня поліцейська. Хотілося б мені якось їй допомогти. Хоча, скоріш, Керін плюнула б мені в обличчя, якщо я тільки наважусь. Вона не з тих людей, які хотіли б бути врятованими, взагалі від будь-чого. Той факт, що я здивувався, коли вона прийняла від мене мокрий плащ, це підтверджує. Я ще раз озирнувся. Деякі з Альф вже сиділи, але, вочевидь, не могли рухатись. Тера просто сиділа спиною до стіни, виснажена. Марко не перебував на платформі на горі, не рухаючись. Хоча і здавалось, що він стогне. На якийсь момент я навіть відчув приплив співчуття. Яким би безсердечним виродком він не був, ніхто не заслуговує бовтатись, як наживка на гачку. «Альфи, Терра, Марконе та Мерфі. Всі вони опинились тут через мене. Це моя провина. Я винуватий в тому, що ми скоро всі помремо. І Кармайкл, бідолаха, теж помер через мене. Так само, як і інші хороші поліцейські. Як і Гендрікс. З цим треба щось робити. Мені треба викарабкатись звідси». Сказав я Мерфі, «Допоможи вилізти, і, можливо, я щось утну». Мерфі повернула голову до мене. «Ти маєш на увазі?» І вона помахала пальцями неполаманої руки в якомусь містичному жесті. Я кивнув. Туз все ще був у мене в рукаві. «Ну, типу так. Ну і як тобі допомогти?» «Отже, ти мені, Мерф, не довіряєш». Її щелепи стиснулись. «Взагалі ні, але зараз, здається, не так багато вибору». Я посміхнувся і, хлюпаючи водою, піднявся на ноги. «Можливо, можна трохи підкопати щось у стінах, зробити якісь заглиблення, щоб лізти. Тебе пристрелять, коли ти піднімешся на вершину?» «Точно ні. Не думаю, що вони захочуть тинятися біля ями, коли прийде Макфін». Вони кровожерливі, а не тупі. Отже, все, що нам потрібно зробити, це витягти тебе нагору, а потім ти будеш битися один проти чотирьох ФБРівців перевертнів і переможеш їх вчасно, щоб виступити проти Лубгару, якого ми не змогли зупинити раніше з усіма твоїми магічними штучками та будівлею повною поліцейських. По факту, так. Я знизав плечима, мерф, подивилась на мене також знизила плечима і випустила короткий, зухвалий сміх. Потім також підвелась, відкинула волосся з очей, кивнувши головою, і сказала, «Ну, були ситуації і гірше». Зверху до нас долинув тихий звук. Мерфі завмерла, дивлячись угору. Її очі неймовірно розширились. Я також дуже й дуже повільно повернув голову. В яму вдивлявся луп Гару, величезний, мускулистий і смертоносний. Його щелепи відкривали ряди вбивчих ікол. Його очі блищали червоним полум'ям місячного світла і дивились на джентльмена Джонні Марконе. Мимоволі я здригнувся. Звір повернув голову в інший бік і побачив мене. Його очі звузились, перетворились в щілини, і монстр випустив різке тихе гарчання. Його кігті увійшли в землю, на краю ями. Ця штука мене пам'ятала. Серце почало бити ритм стакато в грудях. Страх, який я відчував у поліцейському відділку. Сирий, гострий, примітивний, повернувся. Я боявся, що мене з'їдять, і саме це вимітало з голови усі думки та плани. Тобі просто треба було таке сказати, вірно? Ледь ледь спромігся сказати я. Ну, от, накаркала. Тепер задоволена. Кінець 31-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу, і якщо ви хочете до них долучитись, то в описі є посилання. Почуємось!